România Internațional Dragi prieteni, vă spune Mariana Stănescu, realizatoarea ediției de astăzi a emisiunii Bucurile Muzicii, alături de Jenita Vasile, regizor tehnic. A iubi înseamnă a avea lumină în ochi, dragoste în suflete și a auzi o muzică divină. În această ediție a emisiunii Bucurile Muzicii, la Radio România Internațional, vom fi alături timp de 60 de minute. Dragi prieteni, în această zi avem o invitată de seamă a Cătecului Popular Brahoveanu. Ofelia Florica Haranguș Bun găsit, dragă Ofelia Bine ai venit aici în studiurile noastre la Radio România Internațională Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație Dragă Ofelia, știu că iubești foarte mult câte cu popular și tocmai de aceea ai fost invitată la noi Aș vrea să știm mai multe lucruri despre activitatea ta În primul rând, când ai debutat, unde? Dă-mi voie să spun că provin dintr-o familie de rapsos populari Bunicul meu, uh, Traian Barbu, a fost constructor de instrumente populare, de țiteră Iar mama mea, pot să o compar ca și un tezaur al cântecului popular Cântece care mi le-a oferit, mi le cânta în copilărie cu drag Le-am îndrăgit și... Uh, Bănuiesc că le ai preluat de la mama ta și de preluat, la ta Le-am preluat, așa este, și le-am... Uh, a dus în prim plan spre audiție a celor care îndregesc cântecul popular. Deci, dragoste mm? de cânte. Exact, exact. Am da. debutat cu foarte mulți ani în urmă, la vârsta de 12 ani alături de mama și de bunicul meu, ca și instrumentist. Am cântat la țiteră. Am participat alături de mama și de bunicul meu la foarte multe concursuri, festivaluri, cum se organizau în perioada aceea anilor 60 și 70. Am făcut parte dintr-un mare ansamblu folcloric al Palatului Culturii de la Ploiești. Și poate că este bine să, să amintesc faptul că în perioada aceea, ansamblurile folclorice erau alcătuite din familii de, de cântăreți. Și mi-amintesc cu drag de familia Udrea de la Pucioasa, mi-aduc aminte de grupul de fluierași de la Telega, mi-aduc aminte de cei care cântau la frunză, la solz de pește, la ucarină... Sunt instrumente la care probabil Foarte puțin mai știu în ziua de astăzi Să cânte, dar eu zic Haideți să ascultăm două cântece Pentru că ascultătorii noștri Doresc să te aude și cântând Oferia Florica Haranguș Ce propui în această zi? Aș vrea pentru început Un cântec creat de mine Se numește Sunt fată de pădurar Și apoi S-a dus Neica Nu mai vine Mai mai mai, mai mai mai, mai mai pe de mai, mai, mai, mai, mai, Măi, mai, mai, mai, mai, măi mai, mai, mai, mai, și mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, măi, măi mai, măi, măi, mai pe cul grâul lui o chiar băcum bului mai mai măi ne-tu zămăi mai. cu băiatul cel iubesc la horram mai mai, mai nei mai cu băiatul ce iubesc, la horă mă întâlnesc, mai mai mai, mai nei mai are ochii mari ca proi, cu rainima orbui mai, mai nei cuță mai. Marca prui, furăini, mă orcuim ai mai. Mâine e piuța mai mare. Este al meu și sunt al lui, mânca larma mea de pui. Mai, măi, măi, măi necuță, mai, mai. Este al meu și sunt al lui, mânca mama, de pui, Mai, măi, măi, necuță, măi, mai. Este al meu și voi iubi, Cât pe lume voi trăi, Măi, măi, măi, mai măi, Este al meu și voi pe pe lume voi trăi, mai, mai, mai ne-toți mai măi. S-a dus ne nu mai vine, mai Dorul la mine mai mai. dorul și dragostea ca să nu-l mai potli ta mai meri. Dorul lui și dragostea ca să nu-l mai potli ta mai pot uita, măi, măi. Să măi, măi, s i ca m-a să S-au mai mai, în măi, măi, singură cu dorul lui, Dar și cumul cătălui, mai. Mai puse, mai mai mai, de când ai plecat din sat, o tinuma într-un mai mai. Au dat toți cireșin floare, eu stau singurii când vale, mai mai. Înapoi, măi, măi, că tăi, măi, măi, Vino ne-i puță-napoi, măi, măi, Că-mi e de ochii Și de nopțile cu lună, Că vedeai că sunt dai gură, măi, măi, La fântâna de boiană, Unde ne-am iubit-o fară, mai. Pe nortile cu lună Că veneai ca să-mi dai gură Măi măi La cântâna din boiană, Când ne-am iubit-o am ascultat două înregistrări cu Ofelia Florica Haranguș, interpretă a cântecului popular Prahovean. Ofelia, știu că ne am amidit mai devreme de familiile de lăutari cunoscute în zona. Tu când ai înregistrat primele cântece și unde? Primele imprimări le-am realizat aici la radio, cu orchestra radio, în 1986, avândul l ca dirijor pe Florian Economu. Apoi alte înregistrări sub agheta celui care a fost Dorel Manea, la 10 ani diferență, deci în 1996. 96. Da. da, știu, am ascultat multe cântece realizate de tine Cu texte frumoase, îngrijite, melodii frumoase, frumos orchestrate Se vede că este un profesionalism aici în ceea ce ai creat tu Tocmai de aceea, pentru că tot ai vorbit de dirijori Știu că ai participat în multe concerte Atât în țară cât și în străinătate Poate ne spui câteva cuvinte despre aceste spectacole în care tu ai fost prezentă Aș vrea totuși să spun că am participat la foarte multe concursuri de gen. Până să devin interpretă de, da, nu bine da. de știut faptul acesta Că mulți peste noapte devin artiști Deci am participat la foarte multe concursuri mari de muzică populară, unde am obținut premii foarte multe, de la mențiuni până la premiul 1. Am fost la Maria Lătărețu, la Târgujiu, am fost la, în Mehedinți, la Cântec 9 Mehedinți, am fost în Argeș, am fost la Buzău, am fost la Focșani, la Năruja, unde am luat și premiul 1. Deci, înainte de a ajunge să, să fac aceste imprimări cu orchestra radio, am participat la aceste concursuri, apoi... Datorită Eugeniei Florea Am uh, ajuns la comisia radio Unde am fost admisă să imprim uh, Să da. noastre Cu Orchestra Societății exact. Române de Radiodifuziune da. Tocmai de aceea se bucură ascultătorii noștri de cântecele tale Pentru că ele sunt difuzate Știu pe calea undelor Și pătrund în case prin acele aparate de radio Radioreceptoare Da, cântecele mele sunt... Uh, modelate după sufletul meu și sufletul celor care ne ascultă. De aceea sunt și îndrăgite. Am văzut, liniile melodice sunt foarte frumos, conturate, ușor de reținut, melodioase. Textele de asemenea sunt bine realizate și tocmai de aceea îți dă o notă de particularitate. Ție, în mod special, Ofelia Fărică Haranguș. Vorbei despre concursuri și festivaluri, știu că ai fost și în străinătate. Nu ne-ai spus cam pe unde e umblat, pe da. da. unde e rătăcit în lumea asta largă. Da. Da. În ultimii ani am reprezentat România la Festivaluri internaționale de folclor de la Umca Belgrad, Republica Serbia, Gradișca, Republica Sârbska. Am fost la Istanbul la cel mai mare festival internațional unde au participat peste 25 de țări europene și poate că sunt lipsită de modestie, dar aș vrea să, să știți că directorul festivalului a venit la mine și m-a felicitat în mod deosebit pentru faptul că am reușit să captez atenția celor care au fost prezenți la festival la auditorilor la Lucru acel festival care... din Turcie e fost singură, nu. Uh, nu, nu, nu. nu, am fost cu ansamblu. ansamblul ansamblu Ghiocelul al casei de cultură a de la Câmpina dar și cu Glădițe Câmpinene, fetele mele pe care uh... despre care o să vorbim puțin mai târziu dar până atunci da. eu propun alte două cântece Ofelia Florica Haranguș la ce te-ai gândit? M-am gândit la foicică bomnăut și cine a zis dorului dor. Oare cine a fi spus dorului dor? Să ascultăm, dragi prieteni, aici la Radio România Internațional, cântece oferite de Ofelia Florica Haranguș. Nazis a do, dorului dor, N-a grăit cuvânt ușor, măi? Cine a dorului dor, Pe te, te topește, Ca frunzate Te vei, este, Nu pot să mă odignesc, Dar acum de când iubesc, măi Nu pot să mă odignesc. Tu Ducem aș pe cale lunegă un dor să nu mă judecă, du-te ma și ton mai ducere. Nici un dor să nu mă Dorul ardă arde ca și un soare. Vestea vestea oare te Că nu e. Stea, Ei, dragi prieteni, ce părere aveți despre Ofelia Fărica Haranguș? Cred că v-a pătrus la suflet, nu-i așa? Bănuiesc că da. Tocmai de aceea, Ofelia, fică tu vorbeai mai devreme despre copiii tăi, mlădițele câmpinene. Știu că ai foarte multe preocupări legate de câte cu popular, de promovarea, câtecului popular, de al lui nealterat și știu că ai copii pe care tu îi îndrumi. Ea vorbește-ne puțin despre copiii Da, Am uh, inițiat uh, cu ceva ani în urmă, cam șase ani dacă nu mă înșel Un uh, grup vocal folcloric, uh, feminin, uh, format din uh, elevi ai școlilor din, uh, din de pe, raza, de da. pe municipului Câmpina Mai nou și din împrejurii un grup vocal folcloric numit Mlediței Câmpinene De funcționează acest ansambl? Acest sau grup? grup folcloric funcționează la Casa de Cultură Geoboxa Câmpina Vreau să spun că cu aceste fetițe ale mele, cu aceste mlădițe, am participat la festivaluri naționale de folclor unde am obținut medalia și diploma de excelență pentru păstrarea în formă autentică, autentică a, a, a valorilor zonală. naționale, da? asta fiind la cum până la județul Constanța. Constanța da. De... un centru important în păstrarea culturii exact, românești. există acolo, acolo o, o doamnă prefărmăreță, da. da. Doamna Mari Mariana Găjă, da, care iubește cântecul popular și păstrarea folclorului. Și Andean aduce în atenția tuturor celor care iubesc cântecul popular, foarte mulți invitați la toate evenimentele pe care vreau să le păstorește este. acolo la cumpăra. Cu aceste mlădițe am participat la foarte multe spectacole mm. organizate unde am fost invitate. La televiziuni am fost în momentul de față sunt la a treia generație de mlădițe câmpinene. S-au remarcat dintre acești copii Voci? Uh, da, am uh, o, o voce Sper să spună ceva În cântecul popular Nu-i dau deocamdată numele Ha, să, să nu se... Da, să nu șuia în cap, <laughs> da, să nu șuia în cap. Uh, Cu mlădițele mele câmpinene Am fost și la un festival internațional De folclor La Bolu uh, Aproape de Ankara, în Turcia Chiar anul trecut Am susținut acolo patru spectacole Și... Uh, să știi că am avut uh, succes cu ele. Bă, nu e, și... că popular și costumul popular românesc totdeauna cucerește. Exact. Chiar să vorbești puțin și despre costumele tale, că știu că ai și costume frumoase. Da, eu... Și cum te descurci, <gântu -i> pentru că sunt destul de scumpe, iar copiii nu prea au costume populare. Părinții nu pot să-și permită să cumpere aceste costume pentru copii. Iar casele de cultură, pe lângă care ființează aceste ansambluri sau grupuri, nu, nici ei nu prea stau bine cu finanțele ca să asigure costume, nu? Așa pentru este. acești copii. Am copii talentați, dar copii care provin din familii nevoiașe. Ne descurcăm foarte greu cu costumele populare autentice, adevărate. Drept pentru care am două fetițe. Pe care eu le îmbrăcat cu costumele mele ca să. Nu trebuie să-ți pare rău, pentru că. Nu îmi pare rău. Nu, dacă nu. mai terziu caște să fie recunoscătoare că... că au făcut ceva în da, viață mie, și să-ți mulțumească. Mie îmi pare rău că avem promisiune de vreo 3 ani de zile pentru uh, anii. Să de costume, nu? Dărui un uh, aceste costume populare și de 3 ani trăim cu speranța. E speranța moare, moare ultima, ultima dată da. și întotdeauna spunem că mâine va fi mai bine decât astăzi, nu? Așa Pentru că e. așa este firesc. E bine să fii optimist și să să atragem binele de partea noastră. Dar poate ne aude cineva și nu se știe niciodată, știi? va întinde vreo mână de ajutor pentru acest ansamblu al Doamne tău. Poate chiar din zona ta sau poate cineva care e plecat afară și se gândește cu drag la știu eu, locul natal și poate este chiar din câmpina plecat și nu se știe niciodată dacă nu vei primi vreo sprijin de undeva. Eu trăiesc cu speranța că cei de la, de peste hotare, românii noștri plecați, care ascultă cu mare dragoste Radio România Internațional, vor fi alături de noi și poate cu gândul poate chiar cu o mână de ajutor își aduce contribuția cu ceva pentru păstrarea mai departe a cântecului popular și a consumului bine popular fi, tradițional știu că ai multe preocupări dar m-ar interesa eu știu care sunt proiectele tale de viitor, dar hai până să vorbim de proiectele tale de viitor aș vrea să mai ascultăm două cântece. Păi aș propune spre audiție o doină dragă sufletului meu, crenguță de usuioc și un cântec de primăvară sus pe casă la Neica. Da, și pe urmă vreau să discutăm mai departe despre cântecul doinic și doina în folclorul românesc. Of, of, of, of, Când a fost de-a îl florit măi of, of, of, of. Am văzut I am ascultat, am zis că vorbim mai departe de proiectele tale de viitor, dar nu înainte de a te întreba un lucru. Știu că fiecare interpret are un model în ceea ce urmărește sau în ceea ce dorește să devină, nu? Ca și interpret de folclor, ca și mare solist. Tu pe cine ai avut ca model? Ileana Sărăroiu. Ileana Sărăroiu, regretata da. noastră Ileana Sărăroiu Ileana Sărăroiu, întotdeauna am imprimat două piese cu din repertoriul Ilenei. Ilenei Dar mă feresc să preiau prea multe cântece Pentru că la un moment dat lumea spune, zice a păi tu o la glas cu Ileana Sărăroiu Și n-aș vrea să semeni cu ea, vreau să fiu tu? eu ca și interpret Sigur, fiecare dintre noi, nu? pentru că un interpret de valoare se gândește că vrea să fie reprezentat prin cântec, prin port, prin uh, ceea ce a creat și ceea ce va crea în continuare și ceea ce va rămâne în urma lui. Exact. În urma ta au rămas aceste frumoase cântece și au rămas acești copii frumoși pe care tu îi conduci, nu? Da. aceste cântece majoritatea cântecelor care le-am imprimat la Electrecord cu orchestra Frunză Verde dirijor Marcel Parnica de la Târgu Jiu sunt cântece care mi le cânta mama mea și bunicul meu Tot vreau să vorbesc puțin cu tine despre citera. eu știu că tu știi să cânti la citera. N-ai încercat să-ți găsești un grup de copii pe care să-i înveți uh, să cânte la țitere? Și fost frumos uh, să-mi găsesc un grup de copii care să cânte la țitere E problema cu, cu țiterele De unde să mai fac ros de țitere? Pentru că am moștenire de la bunicul meu, doar două instrumente doar două, și da. nu mai sunt creatori în zona. Nu, uh, nu. era singurul, era instrumente singurul populare. constructor de uh, de, de, a, țitere. de țitere da. Bunicul meu. Uh, mă gândesc că a... poate face apel, eu știu, prin satele învecinate. Nu. Poate nu. mai sunt cei care au cumpărat citere de la bunicul tău și le mai păstrează hai undeva. Haideți să, spun, un o chestie. Hai să spun o chestie. Bunicul meu și-a crescut 11 copii prin vânzarea acestor instrumente populare se ducea la Sinaia și le vindea turiștilor străini deci majoritatea turiștilor care veneau străini care veneau în, la zonă. noi, în zonă cumpărau aceste instrumente populare pentru că aveau un sunet deosebit și tehnica de și tehnica interpretare, de interpretare așa este, este diferită este. față de alte instrumente A, mă îndoiesc să se mai găsească instrumente populare sau cine știe cine le-a avut, ori le mai păstrează, ori le tu mai de ce am spus că poate dacă da, faci un apel așa, știu? eu știu și măcar în concert de spectacole se face un apel către cei care sunt prezenți poate fiind greșeală, au și vor să-l doneze da, pentru da. copii și pentru, eu știu cei care doresc să învețe și tu să le fii instructor, fiindcă știu că tu știi să cânți la țiteră. Da, eu știu să cânt și la țiteră și la vioară, pentru că să spunem ascultătorilor Că eu am terminat un liceu pedagogic Și că am fost educatoare 36 de ani Că acum sunt profesor de canto popular La Casa de Cultură Geovox De la Câmpina Și că am 6 ani de studiu la vioară, Deci instrumentele Coarde Instruite din punct de vedere muzical Da, da de frumoasă activitatea Ofelia și ți-au adus și foarte mulți lauri aceste înregistrări concertele pe care tu le-ai susținut în țară și peste hotare dar știu că în concerte te întâlnești și cu foarte mulți interpreți Care da sunt cei mai <laughs> drept sufletului tău? <laughs> uh, mulți, mulți uh, interpreți, colegi care îmi sunt la suflet dar uh, cel mai apropiat de sufletul meu este Poate o știți pe Mariana Stănescu, care este și redactor muzical la radio. Polina George, Caterin Maximiu, și ar mai fi, ar mai fi Maria Văduva. E din zona ta, sigur. Din zona mea și să ne uităm pentru că amică. și ea face parte dintr o familie de m, interpreți, Ex de valoroși este, interpreți, este, nu? Da. Soțul Constantin Văduva, este constructor de nai, nai da? Iar fiul Romeo Văduva, cunoscut sunt soli, foarte instrumentist, da. da. Iar Maria Văduva, interpretă da, a cabinetului poștal, sigur. Eu propun atunci să Ascultăm și cântece cu acești uh, interpreți pe care tu a ador și cu care tu te-ai întâlnit de foarte multe ori pe scenele Și care țări. au fost alături de mine și când am avut lansarea CD-ului Cine a Zis Dorului Dor uh, editat de ElectRecord. Prima lansare a fost la Câmpa în 2004. A doua lansare organizată de Muzeul Satului și de Casa de Producție ElectRecord unde am fost înconjurată de, de prietenii mei da, și de floarea calotă, uite că mi-a venit în minte numele ei te-am um, luat pe repede înainte da, și da, te-ai emoționat <laughs> așa este dar ce să facem, e cu de una se face numai cu emoție și știu că de fiecare dată ai o prestanță deosebită ești pe scenă într-adevăr un artist dar până atunci eu zic să ascultăm cântece, da? cu Polina Gheorghe, Cătălin Maxiniuc, propun și un cântec cu Maria Văduva, după care continuăm discuția noastră, dragi prieteni, aici la Radio România Internațional. <fie> de am lată, verde foaielată, iauz, iauz, i-auzi, Sărbătoare la munteni, Cum n-a fost de multe de vremi. Și-am zis verde foaielată, I-auzi, i, -auzi, I, -auzi, I Sărbătoare la munteni, Cum n-a fost de multe vremi. S-aud lăutari păstrună, Banii la cum -mi sună, Toate să atiră, sună, de joc și de I don't Ia mai ziceți la că am plătit să cu bani. Uite cum joacă lumea, atunci e pătătura. Ia mai ziceți la că am plătit să cu bani. Ui cum joacă, lumea, ată e i pătătura. Te la old, când la fetești, s-auți multe multenești, când saltă un teni în joc, răsăr florii de oții. Astai e unde ne znecești, și-am zis de trei aghici, hai bărbate aici, aici Ca la oala urzeci, eu le fac, tu le mănânci Și-am zis verde trei aghici, hai bărbate aici, aici Ca la oala urzeci, eu le fac, tu le mănânci Hai în sârbă să jucăm, că mă laimă, cumpărăm Numai alții ne dau nouă, că te un merț So PENTRU cool. <laughs> Hopa, hopa, păsălbate, cum să joacă mă la sate? Ză-i mă cu ardușul tău, cum zicea niță târțău? Hopa, hopa, păsălbate, cum să joacă mă la sate? Ză i mă cu tău, cum zicea niță târțău? Că muntea nu, când petrece, la joc nimeni nu se trece Hai să dăm să-l da, că e largă bătău Hai haida hai da, Cum să joacă pă sate, Și de mână și de brâu, Că dau-ți Doamni cum mai treci viața omului? Trece treci repeciore ca o pasăre În zbor. Doamni cum mai treci viața omului? Am lucrat, am strâns, acum am de toate. Nimic nu mai trebuie. Sănătate. Am lucrat astres, acum am de toate Nimic nu mai trebuie, decât sănătate Am copii și am averici, folos când am Doamne, cum mai treci, omul se pitreci Câteodată ne loc și mă gândesc Di mă petrec, di ce-mi Dar stau câteodată ne loc și mă gândesc Di mă petrec, di ce-mi bătrânesc Părului rar și-o puterii linii-o slăbghit Doamne, cum mai trece viața omului? Dar ce-ți sorec, domnul bătrânești treci timpul treci și nu. Oprește, dar în i-i omul bătrânești. Ar da bani ar da veri, să cum au fost ieri, Doamne, cum mai treci viața omului. Dar nimic nu mai pot face, timpul nu se mai Ci Doamni cum mai treci, am îmbătrâni. Verde să nu lastră Nicuţă dragoste noastră Păi garofiţă-nglastră Florită la fereastră Ca floreşte dimineaţa Păi ne-nchim toată viaţa Acum vreau să te provoc Să ne spui câte ceva despre proiectele tale de viitor. Am tot amânat așa, făcăte un pic, câte un pic, că ne apropiem de finalul acestei ediții da. a emisiunii noastre. Proiectele mele sunt multe, dar nu știu cât pot să realizez dintre ele. Am în torba mea, sau mai bine zis, în lada mea de zestre, foarte multe cântece care le știu de la mama și de la bunicul meu. N-am reușit să le imprim aici la radio sau să le... Pre Metoda de înregistrare este aceeași. Știu, știu. Se numai... banda cu textele, știi destul de bine. Exact. Și cred că asta că nu să -am avut înseamnă și tinerii din ziua de astăzi care doresc da, n -n să Nu am registeze avut acel moment acel impuls mai bine spus care să, să zică hai Ofelea treci la treabă poate că această emisiune de la Bucurile Muzicii de la Radio România Internațional îți va da. da acest impuls și da. te vei gândi da. să-ți realizezi din nou o mapă în care să ai toate textele și cântecele tale așa cum am spus să-ți aduci aici la Radio România mapa cu cântece și să le prezinți pentru Comisia de Folclor știu că ne-ai pregătit și surprize mă gândesc la acel cântec pe care tu l-ai preluat din cântecele Ilenei Sărăroiu, nu? Oare niciodată nu este bine? Este bine, dragi prieteni, să fiți alături de Radio România Internațional, aici, la emisiunea Bucurile muzicii. că știu că tu instruiești mulți copii. Care sunt îndrumările tale către acești copii? Ce ar trebui să vadă ei în cântecul popular? Cum ar trebui să-l prăia și să-l ducă mai departe? Cum ar trebui să se pregătească ca, interpreț, ca viitor interpreți ai cântecului popular românesc? Ce sfaturi le-ai dat tu tinerilor? În primul rând, mi-am propus să, să formez acest nucleu de păstrarea folclorului autentic, prin uh, aceste mlădițe, câmpinene. Întotdeauna îmi place să spun că am, pun bazele uh, folclorului românesc. Asta o spuneam când eram la grădiniță, când uh, învăța pe cei mici de 3-4-5 ani să cânte, nu? Să cânte, da. Uh, iar acum pe fetele mele, în primul rând, le învăț uh, să aibă o ținută scenică, să știe să se îmbrace, să știe să. Cânte nu orice, și oricum. Să, și oricum, să știe să-și pună costumul popular, să spună marama, să spună floricica, în, păr. Întotdeauna am grijă să selecționez cântece din zona de proveniență, dar. Mai nou am zis că este bine să, învăț, să le învăț pe fetele mele și cântece din alte zone folclorice. Acum, în ultima perioadă, m-am axat pe Moldova. Este foarte important să știe să facă diferența între cântecul popular din Mundenesc, din Prahova, da? și altă zonă folclorică pentru că există caracteristici speciale fiecare zone și atunci vor ști și ele să delimiteze aceste zone folclorice. Acesta este și scopul meu. Să pot să-i să determin pe copii să facă diferența care este cântecul de, de Prahova, care este cântecul din Moldova, care este cântecul din zona Ardealului. Să facă această diferențiere. De aceea... Uh, mă repet, poate am, încerc, am început să învăț cântece mai la început din zona Moldovei, urmează după aceea și zona Olteniei pentru că este apropiată cât de cât Munteniei? de zona Munteniei da. Și ușor, ușor o să trecem și în Ardeal Poate și în Maramureș Sigur, ar trebui să cunoască Tot cântecul popular da. românesc Toate zonele mari folflorice ale țării Pentru că numai așa Noi ne definim ca popor Prin ceea ce am făcut și prin ceea ce lăsăm Celorlalte generații nu știu ce să spun, Ofelia. Întâlnirea cu tine a fost uh, remarcabilă. Sper că și tu te-ai simțit bine aici la noi, la Radio România Internațional, alături de ascultătorii noștri de peste tot, de. din toată lumea. Așa este și aș vrea să amintesc că folclorul autentic este actul de identitate de necontestat al nației române. Deci trebuie să ne păstrăm rădăcinile ca să știm cine suntem. Și eu sunt de aceeași părere cu tine și pentru că timpul se scurge foarte repede și nu ne mai rămâne foarte mult la dispoziție, eu propun, așa, ce eu propun? propun ascultătorilor, următoarele trei piese: Te fi lună vorbitoare, ofmărie Marie Mărioară și Eu iubesc pe Pris Pafară. Ca să vă spun la revedere, dragi prieteni, toate cele bune să vă dea Dumnezeu și să rămâneți aceiași iubitori de cântec popular românesc aici, la Radio România Internațional. Și o să le spun celor care ne ascultă, sănătate, că e mai bună decât toate! Să mă fac turtul radoulle să cânt amalul radoulle mai. Să mă fac turtul radoulle să cânt amalul. teu sensoare, zic că e o bândă ca joti țalele teu sensoare, zic că e o bândă ioară. Verde garofițenei, cân ei culți greu, vidorul o poftă de fară mama tindă și o oh, și da, oleu iubește la noi iubește numai să nu tragă de o oh, și da, oleu iubește la noi iubește numai să nu tragă de o oh, și da, oleu Și rău că nu știi care-i al tău O, da, oleu Iubește și bun și rau, Că nu știi care-i al tău O, și da, oleu Cât ai fi mai trăi Militar noi mai iubim O, și da, oleu Cât ai fi mai trăi Militar mai, mai iubi, O, oh, și da, oleu! Militarul e și red, Te lasă cu dor n piept, O, oh, și da, oleu. Militarul e și red, Te lasă cu dor n piept, oh, și da, oleu. Dragostea mai dulce sună guarna și se duce, oh și dauleu. Când e dragostea mai dulce sună guarna și se duce, oh și dauleu. Când e dragostea mai dulce sună guarna și